Det är en stormig natt Och det är mörkt För att det är natt Det blåsa snö Ur skogarna Kliver tre vilsemän Med en bestämd destination De vet inte riktigt var de är De vet inte riktigt vart de ska Men de guides av sina sinnen. De guides av ett skinande sken. Eller <laughs> en, en skinande lukt. De guides av en lukt. Det här luktar lite skumt. Men intressant. Vi följer lukten. Se vart vi kommer. De går och går. Över stock, över sten. Över snö, över gren. Och till slut kommer de till en gammal lada. Är det här ifrån lukten kommer, säger Benny till Göran. Och uh, jo, Göran verkar tycka det. Den sista, han, uh, han säger ingenting. För att jag kan inte komma på vad han skulle kunna säga. Och uh, de uh, knackar på. De knackar på ladan och uh, säger, vad är det som fars igår? Vad är det som luktar? Inget svar. De har bara... Som ett, eh, ett skrikande barn Det är något som är luktigt med det där barnet Öppna dörren Gå in Vad är det frågan om? Och där ser de Någonting mirakulöst som har hänt En vanligt barn som föds Ja, vi känner väl alla till den processen Oftast innefattar det en mamma och en pappa. Det kan finnas andra former av befruktning också. Men den här formen av befruktning är helt märklig. Det visar sig att en av korna i laden har födde en människobarn. Ett magiskt människobarn som kommer sätta sina spår i världen för all framtid. Jag tänker mig att det här är... Är starten på Stefan och Christers julkalender eh, Det här barnet växer upp och eh, kan magi Han kan eh, få mjölken från spenan på korna Och bli till öl Så alla vallfärder för att dricka öl direkt ur korsbenarna ligger de där under och oh, oh, oh, oh, dricka upp den där äckliga kroppsvarme ölen Som är oh, helt hypnotisk Alla blir packer Det är såklart någon eh, liten lensman som är ute efter han. Det är lite knuligbusken busken och det är lite rojtan, tojtan, jakka Och eh, jag tänker att det här skulle kunna bli den nya jultraditionen. Där eh, liksom det här unge barnet utan föräldrar som har kommit till på ett mirakulöst sätt använda sin magi för gott men eh, bli missförstådd och jagad det tror jag kan bli starten på något stort. Och om ja, Stefan och Christer, om ni lyssnar på det här, den bjussar jag på. Den bjussar jag på. Det här är Korvcast och det är jul. Vi är snälla och det handlar om att dela med sig. Fast du kanske ni kan dela mer med skitsa med peng. Nu är det dags för Jul Corvcast. Vi kör. We them standing this new dance will drive you wild everybody will start singing from the papa to the child quiero pernicar el interneto quiero pernicar el interneto suena suena las campanitas que alegran mi corazón qué linda su tonadita es vieja su canción är jul igen här i Korvhuset. Och, eller, det har inte varit jul i det här huset förut. Det här är nog första gången på mina snart 30 år som jag är boss över min egen jul. Eller, jag och Emma i så fall. Och det är väl mer så sådär, man alltid åkt ner för att samlas hela familjen. Så åkte antingen till Gotland eller till Stockholm där tjejen kommer ifrån och... Det har väl alltid varit mysigt, men man har ändå tänkt på att den dagen man går in i vuxenlivet, det har varit mycket sånt där, att, vet, första gången man tar en öl eller vad jag är så är det så här, nu blir det, det här är en vuxen grej att göra, när man lärde sig dricka kaffe eller när man fick sitt första jobb eller sådana där grejer. Det här är vuxet, men och liksom sägs så här att jag, jag sitter här på min röv, jag åker ingen annanstans på någon jävla jul, det, det är också lite vuxet och det är rätt soft. Jag vet att det finns ju absolut ett värde i att träffa familj och vänner och sånt där. Men det är också någonting rätt gött med att liksom kunna njuta av hela julen. Även om, om julen kanske inte är exakt 100% min grej så, så liksom få lite lugn och ro. Inte behöva sätta sig på flygar och båtar och tågar och bussar och åka runt halv jävla världen bara för att få äta lite vegetarisk julmat utan faktiskt säga att nu har jag satt ner foten. I, I vårt fall så är det ju att vi har vår sjuka lilla skrotis. Eh, det känns ju åretvist eh, både mot henne men också hemskt sorgligt för oss så antingen lämna henne hos någon annan ett par dagar eller eh, ta med henne på ett flyg eller en, en buss eller något sånt. Det är ju lite oschysst. Tänk er själv om ni sitter där och är, är sjuk och mår himla dåligt och så bara, eh, kom här nu din jävel. Nu drar vi till Thailand tre veckor. Det är ju Lite osoft. Lite, lite osoft. Eh, ska man ligga där, vet, med värsta... Uh, och så försöker checka någon tajmat med lite kokosmjölk. Eh, nej, inte ens för tusen spänn skulle jag göra det. Och jag gör det mest för tusen spänn. Eh, men det här året blir alltså en och jul Och eh, det är väl så där... Jag tror sex år har jag bott i Ume nu. Och jag har aldrig spenderat en sommar eller en jul här uppe. Och... Eh, Sommaren får väl bli nästa projekt. Jag kan väl säga att en gotländsk sommar drar lite mer än en gotländsk eller stockholmsk jul. Men vi får väl se om det blir en gotländsk sommar. Nej, en eh, norrländsk sommar någon gång. Det hade varit jävligt fint. Men, eh, ja, ja. Det, jag vet, gotländska jular, det är ju en ren mardröm. Det är ungefär som eh, det där vinden i, eh, i historien om de, de där tre gubbarna Och... Eh, och så är det snö som är liksom svart, bara släm om det ens är någon snö. Och så är det blöd och regn och blåst och äckelpäckel. Men det är ju inte, det är inte som att julen å andra sidan är utomhusaktiviteternas dag. Sådär. Ja, nu är det jul. Vi tar vår årliga vandring runt ringmuren. Och sen ska vi cykla ut till bottle och göra en liten femkamp. Efter det så ska vi kasta varpa nere i östergravar. Och hela dagen avslutas med att vi tältar i Bush. Det, det är inte riktigt så det fungerar. I jul är man ju hemskt mycket inomhus. Och jag tror att det kommer funka här uppe också. Vi har fått förstärkning i Jonsson-klanen av att min mamma och pappa har kommit på besök. Så att vi, vi blir i alla fall en, en kvartett av jul firande mänskligheter och sen eh, två små katter. Den ena är frisk, den andra är inte så frisk. Men eh, vi ska inte snöa in på den typen av grejer. Det är ju mer så att julen är här och någon form av julavsnitt ska det bli. Eh, det kommer nog inte bli så här långt. Det kommer inte bli något sånt där episkt med liksom vi går igenom alla våra julklappar från 1987 och framåt. Nej, och det kommer inte bli någon sån där... Eh, Fem timmars grej som jag vet att vissa Liksom slår sig på bröstet för att vi kan Vi kan min sats hålla oss vakna Och spela in i fem timmar Ja men grattis, bra gjort det är, inte, det är inte riktigt så vi jobbar här på Clutch Utan vi gör Korta spetsiga insatser Med precision Eller Ja, med lite flibba, flibba, så sådär. Ni får, ni får se vad det blir. Jag har bett gamla gäster och folk på klatch.se att hoppa in med en liten ljudhälsning, en liten jul-ljudhälsning med varierande resultat. 99% av alla har inte ens svarat och de som har gjort det har... Så det kommer smyga in några små små julhälsningar här från, från folket så att säga och eh, jag tror att vi börjar med en short and sweet. Det är Olis eller Ola som han heter verkligen. Han har han har varit en hängiven eh, kommentator på eh, Korvkasten och eh, gör sitt jobb för att eh, sprida den här underbara Jul tematiska podcasten vidare till folket och eh, så här säger han. Hej, detta är Ola Nygrön, även kallad Olis på forumet. Jag vill önska alla en trevlig jul och eh, hoppas att din katt Skrotis kryar på sig. Och tack för en helt underbar podcast. God jul och gott nytt. Tja! Okej, okay, nu har jag lovat att skicka in en liten julhälsning. Det är det säkert jag eller sett a s o på forumet på klatsch.se eller klatsch .se. men ja, jag ska, jag ska skicka in en liten julhälsning och min julhälsning handlar väl om att, att vi har det skitbra här i Sverige och man kan gå och ta och reflektera lite mer över det med julen tänka på hur bra då, hur mycket egentligen tar för givet liksom, ja det är inte krig här i Sverige, folk får säga vad de vill och vi har liksom ett Bra säkerhetskassa Och funktionssystem jämfört med alla länder. Även om det är mycket tal om Att de är det är så himla bra Som vi hade velat av det Men ja, det, jag vill egentligen säga Att man har det Eller vi har det här i Sverige Rätt mycket bättre Än vad vi egentligen tror och Jag hoppas att tänka igenom det att Det är väldigt mycket vi tar Så liksom. Som vi har här Så jag tycker att Nej, vi borde ta mindre givet, och verkligen uppskatta det vi har. Då. Ja. God jul. Och gott nytt år och ha det. Riktigt, riktigt. Och därefter Olas juva stämma så hörde ni också Sasa, eller Zakarias som han heter i, i verkliga livet. och eh, Det är jättemysigt. Få lite julönskningar. Få lite perspektiv på livet. Och inse att det viktiga med julafton är ändå att eh, säga att vi har en bra försäkringskassa. Nej, men det är det är ju svårt. Det, där. det är lite kontroversiellt och på något sätt kommer över sina egna olyckor genom att inse att andra har det värre. Men samtidigt är det ju ett effektivt sätt och jag tror inte att man gör det bara av ondo. utan jag tror faktiskt att det där perspektivet är väldigt viktigt att se... Se hur människor lever, se hur, vilka svårigheter folk möter, och eh, på något sätt ställer dem i direkt jämförelse mot sina egna problem. Och eh, jag tror det är. Det är inte säkert att det hjälper för att man måste ju ta sina egna problem på allvar. En sjuk katt eller en finne på näsan är väl för en själv lika stort problem som en, en svält eller något sånt. Men eh, jag tror att om man, om man har den typen av insikt som krävs så kan i alla fall den där finnen mildas lite av att se någon svepes bort i en orkan. Jag pratade ju förut om det här med att bli vuxen. Eller det pratar jag ju jämt om, tycker jag. liksom Konflikten mellan någon slags hur man känner sig och hur man, hur man är. Och eh, Ett tydligt tecken för mig av eh, trampet in i vuxenlivet var liksom den, den julafton där man eh, Slutade uppskatta det här jävla kalanka skitet. Jag menar inte så att alltså, Det finns ju någon typ av uppskattning av att den, liksom, den, den finns i bakgrunden av scenen, julafton Den, den är soundtracket och den kan, den, kan, den kan tillföra vissa element som kan behövas. Men underhållningsvärdet är ju mycket, mycket lågt. Det, det hoppas jag. Vi är överens om. Jag tror det bara handlar om repetition helt enkelt. Att man är, man är trött på det. Jag kommer ihåg uh, Det finns den här Kalanka Som kommer fram uh, han, han ska fotografera ett djur Och uh, djuret är para para para para papa papa Och komma upp och ner Och upp och ner Och så ska han ta kort på det där Och den drar iväg liksom. uh, Det är inte så kul Det finns uh, Muspig och uh, Långben Och de åker uh, i den här uh, husvagnen Ja ah, det är väl okej okay. Det är väl okej. Okay. Eh, så finns det de här som är riktigt, riktigt jävla tråkiga. Till exempel Robin Hood är ju pistrist. Det finns ju den här eh, där de musen syklenning. La la la la la la Och så, och så bara. Åh, oh, en sån ljuvlig klänning. Herregud. Eh, den är ju jävla tråkig. Det finns ju. Eh, vad finns det mer? Den här. Eh, Ai ah, för sig, den där geten är nog ändå min favorit tror jag. Geten han som. Det är en jet som är slö. Och sen en dag då sätter han sig på en geting eller någonting. Och så blir han vild. Och alla vill se Jeten fightas Och han gör det och han vinner fighten. Men han kekar upp någon, om det är choklad eller blommor eller vad det är, och så drar han hem. Den är rätt bra, och sen den där de bygger leksaker, eh, och det det är väl också rätt bra. Men. Eh, Djungelboken och leder på lufsen och det där tjufsen. Det är, väl inget, det är väl ingen höjdare det heller. Jag tror faktiskt att man börjar bli för gammal för det där. Det blir, det blir ju ett helt annat jul när man är vuxen. Jag vet för ett par år sedan bestämde vi i, i släkten att vi skulle skära ner och nästan sluta, sluta på det här julklappsspåret och det är har jag känt som väldigt, väldigt positivt och slippa liksom gå runt dagarna innan och bara med några lister bara hon och han och den och den och han och den och den eh, det är faktiskt ljuvligt att bara kunna träffas och umgås istället för en massa julklappar sen det finns ju alltid lite kvar det är som en alkoholist som dricker lite helt plötsligt är det någon som har köpt en godispåse till någon och året efter så kommer det någon liten symbolisk grej och sen så känner man att man är på den där eskaleringen till full paket alkoholism och eh, får man liksom dra i snöret och säga vänta lite nu, komma ihåg reglerna för att eh, det är är en sån där grej om man bestämmer att ingen, ingen ska eh, ge genom julklappar, då får man inte bryta det det blir ju fult liksom det, det är annars nästan värre än att inte köpa julklappar och köpa julklappar när man inte ska köpa julklappar eh, det blir ju väldigt konstigt för då sitter alla andra och känner iPhone var vad vi var dum i huvudet. Men det var, det var liksom inte så utan det var ju den som köpte som var lite dum fast snäll också. Man ska inte bli arg på någon som är snäll fast man är snäll på ett dumt sätt lite. Nu kommer det upp en, en frisk katt här i knät. Ska lägga sig och gose lite och mysa. Och eh, jag tror jag ska klappa lite på han en stund. Under tiden tänkte jag att ni får eh, lyssna på... Ett meddelande från den mörka sidan. Några av clatch forumanvändare användare och ja, gode vänner till mig har börjat spela Stjärnornas krig-dataspelet. Och de har rymden framför sig. Mm. Därute. Det här är en julhälsning från oss i en galax långt, långt borta. Hoppas ni får en underbar jul och många credits julklapp. Vi kommer att spendera julen i en grotta långt inne i Tatooines bergsystem. Så tänk på oss när vi gör vårt bästa för att upprätthålla freden i galaxen. God jul och gott nytt år. May the force be with you and not with the ninja looters, go Sitter rymdskäpp i fjärran. Eh, nej, vi ska inte måla någon bild. Ni vet alla vad de gör. De sitter med sin jävla flaska Coca-Cola och ostkrokar framför datan och klickar på någon jävla liten robot. De, de, de, de, de. Jag fick 25 XP och en rosa hjälm. Ni vet hur det är. Ni vet hur det är. Vi har alla varit i någon liknande situation någon gång. Eh, men. Det är fan skönt. Det har blivit ett litet uh, korvkast lag i Stjärnornas krig, såvitt jag förstår. Jag har för dålig data för att ens känna lukten av det där. Men uh, det kanske är så någon dag, om, om nu spelet är så bra, att det flyger förbi flygafobiklatch.se-rymdskepp och skjuta laser ner på, på några gröna gobar eller någonting. Vi, uh, vi får väl se. Vi får väl se hur det eskalerar. Det har ju varit det. Uh, Ja, vad ska man säga? Det kan, man kan ju säga att det har varit uppror och Twitter. Och det har varit ett år med sprängningar och ekonomisk kris och sånt. Men i, i min värld har det ju ändå varit korvkastens år. För att det var, ju nu, det var ju nu den egentligen kom fram och blev till. Och eh, jag vet inte, det har varit fantastiskt jävla roligt och eh, få köra Corvcast 2011. Och... Eh, jag hoppas det kan få fortsätta ett tag till. Det hade varit roligt. Det är väl Om någon, om någon är sugen på att höra ett avsnitt till får man väl säga till. Jag, jag, jag tänkte att jag skulle tacka dig som lyssnar och alla som någon gång bara har skrivit en, ja men skrivit en kommentar eller ett litet mejl med liksom det här var rätt bra eller sänk musiken lite eller vad fan är det där för något. Alla, alla små grejer, folk som skriver på Twitter lyssnar på senaste Korvcast eller jag sitter och runkar och lyssnar på korvkast det kanske inte är någon som har skrivit det men det kanske är någon som har gjort det tack för det i så fall var, var, var, varför du nu har gjort det men jag någonstans förstår jag ju varför du har gjort det jag, jag vet vem du är och eh, det kan ju vara så att eh, folk har eh, bara gjort schyssta grejer och det, jag vet inte det känns som att eh, man har fått lite stöd ändå, jag måste ju säga ett jättestort tack till Johan Karlsson som, han är väl liksom eh, den andra parten i klatsch, hur, eh, hur mycket jag än jobbar så är det han som gör jävligt mycket. Han, eh, han fixar allt och han är jävligt bra och stöttande och eh, han är precis kung på saker som jag inte förstår. Och det, det är typ en sån hjälpreda man ska ha, liksom. någon som kan motsatta saker och som ändå är trevlig. Så att, eh, det har varit jättekul att jobba med dig i år. Och vi får se vad vi, vad vi kan göra åt klatsch nästa år. Jag har ju fått stor hjälp av min brors också. Och stöd liksom med göra klipp och bra grejer där, Så att eh, Det är också ett stort tack till han för att eh, nästa jävla år 2012 2112. nej det 2112? 2012 2012. 2012. 2012, då, då kommer det bli mer film. Det ska jävla komma upp ett film på Clutch eller två. Något litet klipp, något roligt och eh, det ska jävla fixas. Så stort tack till han. Det är ett stort tack till, ja jag tror ni vet vad. tänk efter lite så här. Har, eh, har Anders någon anledning att tacka mig? Ja, det har jag. Jag ska faktiskt tacka alla på hela jorden Och jag vill tacka Gud och minne för Nej men vad fan nu blir det ett Oskarsdal Av hela skiten eh, Alltså hur som helst försöker jag bara på något slags ic Så icke-sentimentalt sätt jag säger Sätt som jag bara På något så icke-sentimentalt Sätt jag bara kan Säga att det har varit en jävla fröd att spela in Korvkast det här året får se vad vi kan göra 2112 Det kommer att bli spännande robotar och laser Men eh, men men, men. Det viktigaste att komma ihåg Det är väl ändå att vi har vänner Och vi har varandra Och i framtiden hjälps vi åt Att göra saker bättre Kom ihåg det Tipsen kompis om korvkasten Och kom ihåg att varje gång du skrattar Åt ett korvkastskämt Så dör en nazist Det kan ju hjälpa dig lite på traven Ifall du tycker det är lite tråkigt kanske Eh jag har en sista julhälsning från en mycket, mycket god vän. Daniel Blixt, Blixten, Lill Blixten. Och han, han kommer även sjunga en liten, en liten melodi för er, verkar som. Eh, jag har inte lyssnat på det än, men jag misstänker att det kommer vara ja, i princip eh, ja, Grammy-nominerat eller rockbjörnen värdigt. Så att eh, Vi kör väl på. Får ni se vad ni tycker. Alla klatschlyssnare Det var det den här Den utemigrerade småledningen Som tydligen inte kan prata småländska längre Enligt förra avsnittet Min imitation av åsanisse. Men men Vad har jag då jag att säga Så här i juletider Jo, min kära vän Anders Han efterlyste en liten julhälsning Av människor Som haft något med klatsch att göra Och varför typ av vapendragare är då jag om jag inte ställer upp så då sitter jag då här denna kväll i mörkret i min lilla lägenhet med de små katterna har det så sefs som ja, medhjälpare kan vi säga eh, dock så den här julstämningen är ganska ja, den har uteblivit totalt jag tror jag vi har ingen snö, det regnar ute det är ganska pissigt värde överlag Eh, tjejen hon har satt upp lite julbockar och en annan julstjärna här var men eh, de blir för lätt förväxlade med saker som ska slås i bitar enligt våra små katter eh, vi införskaffade faktiskt en eh, fin julstjärneblomma här om dagen. Dock eh, med viss skepsis. Eh, inte för att jag aldrig har lyckats hålla en levande växt i liv men eh, just det för vår kattes kärlek till destruktion av diverse ting. Uh, och jag tror faktiskt med resultatet i att den blomman hade ju nog gjort sig bättre antingen i affären eller hemma hos någon annan gammal tant jul, jul, jul ja då var det dags igen snö, tända ljus, sammanhållning sång och glädje ja julen har ju många sidor Jag tyvärr på sena år lät mig inte avsky men jag får så här när det börjar närma sig jul så blir jag säga nej, åh, fan, vad jobbigt! Det ska handlas julklappar, och det ska dittas dit, och dittas ja För mig är det mest till besvär faktiskt i min livssituation idag. Jag jobbar på, ska jag säga, en av en nätbutik som ni alla känner till i Norge. Jag behöver inte säga vad det är för namn för man vet ju aldrig vad som står i det där policypappret man skriver på i anställning. Men uh, i alla fall. Elektronik, nätbutik, jul innebär en jävla massa extra jobb. Och från och med då, vi kan säga ungefär Lucia, och fram till bah, slutet av februari, då är det inte. Vanlig mat på jobbet utan då är det Norsk julmat Woo! Nej fy fan Nu tänker jag säkert någon Vad är det här för en idiot Som bara klagar på julen Men tro mig Innan du säger någonting eller tänker någonting Testa norsk julmat Tänkte jag skulle förklara lite Vad ett norsk julbord innebär Jag vet inte vad konstiga bilden ni får upp i huvudet Först och främst har vi något som kallas medisterkaker. Ja precis Bara namnet får det att vända till sig lite i magen Detta är alltså, det, det är ingen kaka Utan liksom Det är typ är som ett stycke kött Ungefär som en tänkte en Slavski slavski biff Och ganska Motbjudande Till det har vi Kryddkorv eh, Har vi ju även i Sverige Men eh, Men i Norge Så tänker man inte likadant Du vet Utan Här har man Träksat till lite Utan du, du tar den groda kryddan Som är i svensk kryddkorv och så bytte ut den mot norsk äcklig krydda. Så har vi norsk julkorv. Eller hur är det bra? Men men jag äh, ska inte sitta hela kvällen och babbla om norsk julmat men jag måste ändå berätta lite om den heliga gralen på det norska julbordet. Det är nämligen pinnekött. Jag är inte helt hundra på hur jag ska förklara detta men äh, jag vet inte riktigt hur den görs men det är som liksom det är stor jävla köttklump som skulle ligga in i ugnen. De ska ligga på pinnar. Därför att det är pinnkött. I flera timmar. Och så blir det så här. Det blir inte. Det blir liksom inte torrt. Men det är liksom inte saftigt heller. Utan det är så här bara. Alltså slaskigt typ. Och igen, Längst upp på köttbiten. Så är det en stor rensad brosk. Och här. Den skärmar fikan det är så här. Så det blir så ut som en, ett schackbräde på köttet. Och det ligger tydligen på en folie. Så det är typ så här till, och så blir sekt att bita i. Vad som säger, tänkte en några veckor gammal ostbåge fast med lite större motstånd, och så fastnar mellan tänderna. Uh, och till, ja, som höjdpunkt är att det, det är inte ens gott. Ja, oh, Norge. Jag kommer aldrig att stå med på det här landet. Oh, ja, nog om det, och uh, nog om julbesvär. Jag ska nog trots det och tio timmars bussresa hem till Sverige lyckas klämma in en annan fridfull stund hemma i skog med släktevänner och förhoppningsvis få mig ett, ett annat gott skratt. Eh, tänkte avsluta här med en liten sång jag skrev här på, eh, i eftermiddags när jag satt i min lilla truck. Eller nej, nu ljuger jag, det gjorde jag inte alls, jag skrev fem minuter sen så... Ja, det kanske blir skit, det kanske blir kul, jag vet inte eh, Någon kanske skrattar Men eh, I alla fall, eh, jag vill önska alla klatschlyssnare och eh, forumiter Och framförallt till dig Anders eh, Ha en riktigt God jul och eh, gott nytt år Så ser vi fram emot 2012 och dessa utmaningar Och äventyr eh, Kanske du redde ut din livskris och Som även jag, jag har en 22-års Livskris, här har varit i några Tre år, vet inte vad jag ska ta mig till ja, Skitsamma, god jul Gott nytt år jag Hoppas sången är nice Så hörs snart igen Upp upp ner, upp upp ner Höger spark fram bak Fighting det är riktigt nice Enligt Anders smak Pang pang död, pang pang död Plixten laddar om Plantar bomb och knivar rygg Anders är inte trygg Korven heter han Är en trevlig gud, Riktigt hårig man Har bössan full med krut Loggar in på live Bjuder in till spel Blixten svarar nej För korven valde fel Upp upp ner upp upp ner Höger smak fram Fighting tea är riktigt nice Enligt andes smak Pang pang död pang pang död Blixten laddar om Plantar bomb och knivar rygg. Anders är inte trygg Kemper är hans namn Och golvet är hans vän Sniper i sin fan Och fingret är på spän. Det har han inte sett Att blixten stod bredvid Han och det är brett Han vann ju denna strid. Upp upp ner upp upp ner Höger spak fram bak Fighting det är riktigt nice Enligt Anders smak Fang fang död Fang fang död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 Härliga julsång som jag har tillägnat Min kära vän Anders McCord Jonsson <laughs> Jag vet inte vad jag ska säga Up, Upp, och ner, ner, upp, ner Upp, och ner och ner Anders Jonsson där, där, där, där. Det är andra låten som skriver om Anders Jonsson och jag, har, jag måste verkligen framhålla Jag har inte skicka ut några e-mail till folk skriver en låt om att jag är snäll Det är sånt, sånt händer liksom inte utan det här är blixtens egna initiativ och skämt åsido så uppskattas det otroligt mycket tack så jättemycket Daniel och tack alla andra som har hjälpt till för att få ihop en lite framstressad och kanske potentiellt äh, utebliven men nu faktiskt framkommen julkorvspecial eller julkorvkast. Jag tror den får hitta en julkorvkast. Nu ska det bara rita sig en liten gubbe. Och sen så lägga upp den på nätet. Och sånt där. Så, så är det nog färdigt. Vi säger så tror jag. Jag har, inte, jag har inte mycket mer att bjuda på idag känner jag. Nu är det dags för mig och sätta igång med lite julbak och julmat. Så att eh, julafton glider på utan några större komplikationer. Och eh, får väl bara... Jag Gör den klassiska önskan till er och önskar er en riktigt god jul. Riktigt eh, gott nytt år och eh, bara säga för det här året? För 2011, tusen tack och jag älskar det. Ha det så satans bra! Satans bra! Made of my mind, my darling. Made my mind today.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 mind, my darling, made up my mind today. I'm feeling the way, and there's no use to stay, honey. I'm ramblin' away.